A Márk írása szerint való Szent Evangélium, 14. fejezet. Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a főpapok és az írás tudók tanakodnak vala, hogy családsággal mi módon fogják meg és őjék meg őt. Mikor azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a név fel ne zendüljön. Mikor pedig Betániában a Simon házánál vala, amint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, Akinén alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az alabástrom edényt, kitölté azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala magok között, és mondának, mire való volt az olajnak ez a tékozlása, mert el lehetett volna azt adni háromszáz pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek, és zúgolódnak vala ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét néki! Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, amit tőle telt, azt tevé, előre de az én testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Akkor Júdás, az Iskariótes egy a tizenkettő közül elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallák, örvendezének, és ígérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mi módon árulhatnál őt jó alkalommal. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai. Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és mondanékik: Menjetek el a városba, és egy ember előtökbe. Aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt. És ahová bemegy, mondjátok a házi hazdának. A mester kérdi, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutatnéktek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen, ott készítsétek el nékünk. Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találják, amint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig estelőn, oda méne a tizenkettővel. És amikor leülnek és esznek vala, a Jézus. Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdének szomorkodni, és néki egyenként mondani. Csak nem én, és a másik, csak nem én, ő pedig felelvén mondanékik: Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt márt a tálba. Az embernek fia jól lehet elmegy, amint meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. És mikor evének, vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöre és adánékik, mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vevén a poharat, és hálákat adván, adánékik, és ivának abból minnyájan, és mondanékik, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, nem iszom többi a szőlőtöknek gyümölcséből, mint amanapig, amikor, mint újat isom azt az Isten országában. És dicséretet énekelve kimenének az olajfánk hegyére. És mondan ki, Jézus, ezen az éjszakán minnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. Péter pedig mondanék ki, ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősíti vala. Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólának vala a többiek is. És menének ama helyre, amelynek gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdde rettegni és gyötrődni, és mondanékik, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esék, és imádkozék, hogyha lehetséges, újjék el tőle ez az óra, és monda, abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatére és aluva -e őket, és mond a -e Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén imádkozik ugyanazon szavakkal szólván. Amikor pedig visszatére, ismét aluvatalál-e őket, mert a szemeik megnehezettek vala, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jöve és mondanékik. Aludjatok immár, és nyugodjatok. Elég, eljött az óra, Ímé az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk. Ímé elközelget, aki engem elárul. És mindjárt, még mikor ő szól vala, eljöve Júdás. Egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írás és a vénektől. Az ő elárulója pedig jelt adanékig mondván, akit megcsókolok majd, ő az, fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal. És odajutván azonnal hozzáméne is monda: mester, mester, és megcsókolá őt. Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt. De egy az ott állók közül az ő szabjáját kivonván a főpap szolgálójához csapa, és levágá annak fülét. Jézus pedig felelvé mondanékik, mint egy rablóra, úgy jöttetek ér el fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Napon tanáratok valék, a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem, de szükség, hogy az írások beteljesedjenek. Akkor elhagyván őt, minnyáján elfutának. Egy ifjú pedig követi őt, akinek testét csak egy gyolcs ing takarta, és megfogák őt az ifjak. De ő, otthagyva az ingét, mesztelenül a tőlük. És vivék Jézust a főpaphoz, és oda gyűlének minnyáján a főpapok, a vének és az írás tudók. Péter pedig távolról követi őt, be egészen a főpap udvaráig, és ott üle a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, de nem találnak vala. Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanú bizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. És némelyek fölkelének és hamis tanú tőnek ellene, mondván. Mi hallottuk, mikor ezt mondá. Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. De még így sem vala egyező az ő tételük. Akkor a főpap odaállván a középre, megkérdé Jézust, mondván. Semmit sem felelszé. Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened? Ő pedig hallgatva, és semmit sem felele. Ismét megkérdezi őt a főpap, és mondané ki. Te vagy éj a Krisztus, az áldott Isten fia. Jézus pedig monda, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggat váruláit, mondta: Mi szükségünk van még tanúkra? Hallátok a káromlást? Mit tetszik néktek? Azok pedig halálaméltónak ítélték őt minnyájan. És kezdék őt némelyek köbdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, prófétáj. a szolgák pedig arcú csapdossák vala őt. Amint pedig Péter lent vala az udvarban, oda egy főpapa szolgálói közül, és meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvén monda, te is a názáréti Jézussal valál. Ő pedig megtagadá mondván, nem ismerem, és nem is értem, mit mondasz és kiméne a tornácsra és a kakas megszólala. A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ottálóknak. Ez közülük való, ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ottálók ismét mondják vele Péternek, bizony közülük való vagy, mert Galilea is vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek, és másodszor szóla a kakas, és Péternek eszébe jut a beszéd, amelyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem, és sírva fakad